Hui b u das Gespenst. Manche Leute sagen, es gibt Gespenster. Manche Leute sagen, es gibt keine Gespenster. Ich aber sage, Hui b u ist ein Gespenst.、Hä? Na nun. An dieser Stelle hast du doch sonst immer mit deiner rostigen Rasselkette dazwischen gegeistert, Hui b u Ja, aber du hast mich stets gerügt und nunmehr hülle ich mich in Schweigen. Ach, bitte, rassle wenigstens einmal mit deiner Kette. Mitnichten. Ich entsage fürderhin jedem geisterhaften Ton. Aber ich habe mich doch so an deine Spukerei gewöhnt. Oder hast du dich etwa ausgerasselt? Willst du mich verhöhnen? h u i b u h u i b u Hui-buf! wie ich höre, bist du noch nicht ganz verstummt. Einziges für Schloss b u r g e c k behördlich zugelassenes Gespenst. So steht es für alle Zeiten ganz oben in der dicken Fledermausturmkammertür eingebrannt, hinter der das Gespenst in seiner vermoderten Holztruhe haust. Seitdem mich irgendwer vor 400 Jahren an einem Freitag, dem 13. um Punkt 12 Uhr zur Geisterstunde aus dem fröhlichen und fidelen Ritter Balduin in das Gespenst Huibu verwünscht hat. Hey! Wolltest du diesmal nicht schweigen? Gern. Nur wenn ich jemals diesem verwünschten Verwünscher begegne. Schon gut, schon gut, Huibu. Tja, auf diese verwünschte Weise begann die ganze Geschichte. Und seither muss das Gespenst allnächtlich um Mitternacht laut durch das Schloss poltern und heulen. Huibu! Huibu! Huibu! u halt ein, halt ein, es reicht. So lange spukte der Geist allein auf b u r g e c k herum, bis er alle Bewohner vertrieben hatte und nur noch der alte, kurzsichtige und schwerhörige Kastellan übrig geblieben war, den Huibu, selbst mit seinen tollsten Tricks, nicht mehr erschrecken konnte. Doch dann hatte eines Tages seine Majestät König Julius der Einhundertelfte Schloss b u r g e c k geerbt. Anfangs war der neue s c h l o s s b e s i t z e r über Huibus Geistererscheinung sehr verärgert gewesen, was ihm das Gespenst arg verübelt hatte. Aber bei einem mitternächtlichen Mahl waren die beiden bald sehr gute Freunde geworden. Du sagst es. Und nachdem sich König Julius mit der bildschönen Prinzessin Konstantia vermählt hatte, hatte das Gespenst gemeinsam mit seinen Freunden so viele Spukereien vollbracht, dass den fremden s c h l o s s b e s u c h e r n Oft grässliche Gruselschauer über den Rücken liefen. Unglücklicherweise war auch das Gespenst bei seinen Spukereien von einem Schlamassel in den anderen geraten. Dies gehört nicht hierher. Meinetwegen, wenn du nicht willst, übergehen wir beide das. Verlier doch mal ein Wort über die Geschichte mit dem.、Äh, naja, du weißt schon. Eines düsteren Morgens, als dichte Nebelschwaden über Schloss Burgbeck hingen, Fuhr auf dem Hof eine rumpelnde Kutsche vor. Genau so fing es an. Und der alte Kastellan eilte ihr entgegen und öffnete mit einem tiefen Diener die Wagentür. Ah, königliche Hoheiten, darf ich die Prinzessinnen untertänigst bitten, auszusteigen und mir ergebenst in den Thronsaal zu folgen? Ja, danke. Hier entlang, wenn ich die Hoheiten höflichst bitten darf.、Oh. So kommen sie. Ach, da sind wir endlich. Julius! Herzlich will. k o m m e n Heiliger Strohsack. Meine putzwütigen Tanten. Die runde o t t i l i a und die lange Agathe. Die haben uns gerade noch gefehlt. Euch wiederzusehen, mein lieber Julius. Ja, und meine gute Konstantia.、Ja. Wir haben uns die ganze Fahrt hierher beeilt,、ja. nicht wahr,、ja. um zu euch zu、ja. kommen. Freut, Freut ihr euch, euch denn über unseren, unseren Besuch? Ja, schrecklich. Ja, entsetzlich. Ja. Fürchterlich, falls ich mich der Freudenkundgebung höflichst anschließen durfte. Äh,、mhm. äh, Ist das hier alles voller Staub und Spinnweben?、Ja. Es wird höchste Zeit, dass wir mal gründlich sauber machen. Und aufräumen.、Ja. Na, dort, wo der Thron steht, muss die Speisetafel hin. Und wo die Tafel steht, kommt die Truhe hin.、Je. Und wo die Truhe steht, k r u e Der Erker geht、Thron、schon、hin. wieder los. Bevor es Nacht wird, erkennen wir unser Schloss nicht wieder. Als Kastellan habe ich stets meiner Pflicht genügt, wie ich in aller Bescheidenheit vermelden möchte. Och, och Und was ist das hier auf dem Marmorboden für ein schaurig-schmutziger Punkt? Ja, das ist der dunkle Punkt in der Geschichte dieses Schlosses. Er tauchte in jener Nacht auf, als der Ritter Balduin in das Gespenst Huibu verwünscht wurde. Firlefanz, der wunderbare Wirbelblitz, entfernt im Handumdrehen auch den schwärzesten Punkt. Agathe, reich mir bitte die Sprühdose. Ja, gleich, Ottilie. Ja, ja. Bitte nicht, Ottilie, das gibt ein Unheil. <lacht> ja, so. So. Ja, ja, ja. so. Na, was sagt ihr jetzt? Der Punkt ist weg. Und nun ans Werk. Ich fege hier, ich putze dort und im Nu ist, ist alle Schmutz, Schmutz fort. fort. <lacht> alle Wetter. Wenn die beiden putzsüchtigen Prinzessinnen an unser Schlossgespenst geraten, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Eifrig begannen die zwei ungeladenen Besucherinnen, das ganze Schloss vom Keller bis zum Dachboden zu fegen und zu putzen, wobei sie sämtliche Möbel, Leuchter und Bilder durcheinander rückten, währenddessen das Schlossgespenst oben in der Fledermausturmkammer Ahnungslos seinen Geisterschlaf schlief. Bis Schlagmitternacht seine alte, vermoderte Holztruhe herumgepoltert wurde und es mit dem z w ö l f u h r s c h l a g aufgescheucht herausfuhr.、Ah! Oh, oh, oh! Oh, oh, mein Kopf! Wer hat meine Truhe auf den Kopf gestellt, sodass ich auf den Boden gekracht bin und Kopf stehe? Ja, aber.、Hm, wo stehe ich eigentlich, Kopf? Ich kann mich gar nicht sehen.、Hm, nein! Da, bei allen bösen Geistern. Ich bin unsichtbar, obwohl die Geisterstunde längst begonnen hat. Auf der Stelle will ich erscheinen. Frau m a n n e t h e i t das geht nicht. Das ist doch auch nicht meine Fledermausturmkammer. Das ist ja die Wäschekammer. Meine Holztruhe und ich sind plötzlich in der Wäschekammer. Aber.、Ah. Ah, ja, da, da liegt ein fremdes Hemd. Aber Wenn ich hineinschlüpfe, dann sieht man wenigstens das leere Hemd herumspuken. So. Na ja. Hui, hui, wuh, hui, wuh. Wer rappelt denn da so an der Tür? Ui,、ah. Agathe.、Oh. Dort kommt ein langes, fleckiges Hemd herangeweht. Pfui, wie dreckig, Otilie.、Ja. Am besten, wir fangen es ein und waschen es gleich. Das ist richtig.、Ja. So, halt, j e m a n i Ja! Ich hab es schon geschnappt.、Mm, ah, äh, irgendetwas hat mich gekniffen. z e t a und Mordio, lasst eure Krallen von mir, ihr Kanaillen.、Ah, Seltsam.、M、mir war, als, als ob das Hemd gesprochen hätte, Ottilie. Merkwürdig. Mir schien es so, als hätte es gestrampelt, Agathe. Ach was, ich hab e mich wohl verhört. Und ich sehe Gespenster. Hinein mit ihm in die Waschmaschine. So. Willst、ja. du. Oh, nein, nicht doch, nicht doch, was macht ihr denn mit mir? Das könnt ihr doch nicht tun, verfemt nochmal. Ich steck doch in dem Hemd. Aua, aua, nein, nein, nicht, ah, aua, nicht, nicht, bitte, u f a So, drin. Lass das Wasser einlaufen, Agathe, ja. a u f h Oh, ist das schaurig. Oh, oh, oh, oh, ah, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ehe das unsichtbar im Hemd verborgene Gespenst z u recht merkte, was mit ihm geschah, hatten es die beiden Prinzessinnen gepackt und in die Waschmaschine gestopft, wo es immer schneller durcheinandergeschleudert wurde und sein Geheul tonlos verklang, bis der Maschinendeckel aufgeklappt und der triefende Hemdengeist herausgerissen wurde. a、ja. j Schnell hinaus auf den Balkon und an die Wäscheleine damit. Bei dem rauen Nachtwind wird es rasch knochentrocken. Ja, ja.、Ähm, hast du den Wäscheklammerbeutel mit, Agathe? Hier. So. Da hängt es. Ja, da hängt es. Das hätten wir geschafft, Agathe.、Ähm, komm,、äh, gehen wir jetzt nach nebenan und stellen die Möbel um. Ja. Ist das hier draußen kalt und zugig? Ich friere und bibbere am ganzen Gerippe. Hui, b u u n d die Klammern, die, diese grässlichen Klammernklemmen auch überall. u n d wie tief das unter mir r u n t e r g e h t mir, mir wird ja ganz schwindlig. h u u b u Zähneklappernd jaulte das im Hemd auf der Wäscheleine im eisigen Nachtwind flatternde Gespenst hinter den beiden davoneilenden Prinzessinnen her, wobei es bange in den abgrundtiefen Burggraben hinabschielte. Julius, k o n s t a n t i a Castellan, herbei! Knüpft mich los! Hm? Hm? Also, wenn mich nicht alles täuscht, dann、äh, hat das ganz nach Huibu geklungen.、Äh, falls man mich als Kastellan fragen würde, würde ich sagen, unser Schlossgespenst steckt mal wieder in der Klemme. Aber wo? Ich kann nirgends etwas von ihm entdecken. Hier, hier, hier hänge ich auf der Wäscheleine. Wo? <lacht>、oh. oh. Nein, nicht da. Hier. Ja, hier. Hier. Ich sehe nur ein flatterndes, blütenweißes Hemd. Und ich stecke drin, Julius. Um alles in der Welt. Warum hast du dich da bloß aufgehängt? Und weshalb bleibst du selber unsichtbar? Die Geisterstunde ist längst angebrochen. Frag mich nicht, lieber Julius. n i m m mich lieber von der Leine, bevor es zu spät ist und ich ein Eisblock geworden bin. Harre aus, Huibu. Wir, wir holen das Hemd herunter. Du meinst mich, Julius? Ja, dich auch. k a s t e l l a n Bitte? Sie übernehmen die rechte Klammer und ich、äh, die linke. Die linke. Sehr、ja. wohl, Majestät. Die rechte, wenn ich recht verstanden habe. Vorsichtig. Vorsichtig.、Ja. Ganz langsam. Oh. Ja, oh. oh. Es kracht、ja. ein wenig. Obacht, obacht, obacht, obacht und behutsam, damit ihr mich nicht zerbrecht. Vorsichtig knüpften die Schlossbewohner das unentwegt lamentierende Gespenst los und trugen es vom kalten Balkon. In den warmen Thronsaal. Am besten, wir stellen unseren Gefriergeist zum Auftauen an die Zentralheizung. Aufgepasst, aufgepasst, ich kippe nach hinten. Keine Angst, wir halten dich fest, Huibu. Trotzdem, jetzt fall ich nach vorn. Stopp hier geblieben, Freundchen. Ach, ja, so. So schön. So kannst du aufrecht auftauen. Oh, Julius. Diese abscheulichen Putzbesen hätten beinahe mein Dasein ausgelöscht. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie mir zumute war. Nein, tut mir leid. Ich habe noch nie auf der Wäscheleine gehangen. Hohohohoho! Ho, ho, ho, ho. Aber hättet ihr vielleicht auch etwas Wärmendes für innen? Wenn ich unserem Gespenst beispielsweise ein Glas Weingeist servieren dürfte. Du darfst mir sogar zwei oder drei einschenken, Kastellan. Zwei oder drei, sehr wohl. Äh. <lacht> Eins. Danke, danke. Zwei. Wohl bekommst. Und. Oh, ich werde den Fleck sofort entfernen. Halt! halt! Was hast du? Ja, da! Ist der Punkt. Itzzo、so、weiß ich, warum ich die ganze Zeit unsichtbar gewesen bin. Na? Mein dunkler Punkt war verschwunden. Tja, den haben die Prinzessin weggeputzt. Aber wieso bist du auf einmal sichtbar geworden, Huibu? Ja, solange mein schauriger Punkt verschwunden war, war auch ich verschwunden und ihr konntet bloß dieses verruchte, fremde Hemd erblicken. Doch der verschüttete Wein hat den dunklen Punkt erneuert und somit bin ich euch wieder höchst selbst erschienen. Würdest du mir das dritte Glas auch noch verabreichen, bester Kastellan? Sehr wohl, das dritte Glas. Äh, ja, wo? Hier. Hier, hier, hier unten, Kastellan. Du meine Güte, Huibu. Jetzt bemerke ich es erst. Du bist ja eingelaufen. Tatsächlich. Du bist geschrumpft, Huibu. Was? Was? Eingela eingelaufen? Geschrumpft? Oh, oh, oh. Diese k a n ä l e n Diese k a n ä l e n Oh, sie sind schuld daran mit ihrer vermaledeiten Wäscherei. Fortan. Muss ich in alle Ewigkeit als winziger Wurzelgeist her herumpoltern? Keine Bange, Huibu. Wir lassen dich nicht im Stich. Pass auf, ich nehme dein linkes Bein. k o n s t a n t i a Ja. Nimm du das andere. So.、Äh, Und der Kastellan den Kopf bitte. Ich bin so frei, Majestät. Julius, was habt ihr mit mir vor? Kräftig ziehen. Achtung, auf die Plätze.、Ziehen. Fertig. Los.、Ja. Was habt ihr denn gemacht? Ihr, ihr habt ja mein eines Bein zu lang gezogen. Tatsächlich. Das werden wir gleich ausgleichen. Los. Bitte, alle noch einmal. Alle ziehen. Ziehen. Zugleich! Na bitte, betrachte dich. Du bist wieder der alte, gute Huibu. Verbindlichsten Dank. Doch ich und Burgeck, wir werden nie mehr die Alten sein. Und du weißt auch warum, Julius? Ja, es ist empörend. Wenn das so weitergeht, haben wir bald das unheimlichste Toubabo auf Schloss b u r g e g g Als Kastellan erlaube ich mir, Eurer Majestät untertänigst beizupflichten. In der Küche beispielsweise haben die Prinzessinnen beim Aufräumen den,、äh, den Zucker mit dem Salz vertauscht, sodass ich den Braten gezuckert und、äh, die Torte versalzen habe. Als ich mich in den Speisesaal begeben wollte, stand ich auf einmal im Spiegelsaal. Mir ging es ebenso.、Rum. Und ich finde mich nicht mehr in der Ahnengalerie zurecht. Dort, wo Julius der Hunderzehnte gehangen hat, hängt Julius der Hunderzehnte. Und wo der Hunderzehnte hing, baumelt der Hunderache. Julius, Julius, ich werde den beiden Einhalt gebieten. Hui, Buu! <musik> Wäre es so recht? Nein, noch näher. Was soll das werden, Hui-Bu? Ich, aua, a u Verdammt, jetzt habe ich mir den Zeigefinger verkohlt. Aber das schadet nichts. Ich gelobe, ich werde auch diesmal obsiegen, so wahr Mitternacht ist. Großartig! Grandios würde ich hierzu bemerken, sofern ich. Ja, ja, gelobt ist gut. Aber einmal ist Mitternacht längst vorbei. Und zum anderen, wie willst du die zwei vertreiben, Hui-Bu? Oh, du musst sie ganz harmlos an den Burgbrunnen locken. Und wenn sie dort den Kupferkessel putzen, schleiche ich von hinten heran und tauche sie, hui, unter. Und das wird sie todsicher verkraulen. Nein, untersteh dich. Es sind immerhin meine Tanten. Sein ist ein Jammer. Früher als Ritter waren wir in solchen Dingen nicht so zimperlich. Majestät, Sie nahen, wenn ich darauf aufmerksam machen darf. Diese k a n a l l e h Ich habe einen Geistesblitz. Ich werde mich auf der Stelle in den scharlachroten Rächer verwandeln. w a、so. Wie findet ihr mich, Julius? h Haarsträubend, hui-bu. Ja, und solchermaßen verwandelt werde ich mich hinter dem Fenstervorhang verstecken. Und sobald die k a n a i l i e n davor stehen, werde ich mit meiner Geisterhand aus den Falten fahren und ihnen die Haardutte langziehen. Wollt ihr mal fühlen, wie kalt meine Finger sind? h u h wie lauter Eiszapfen. Aber jetzt rasch hinter dem Vorhang. Ja, bitte hm. sehr. Hm. g i b t sie schon. Geplaut, geplaut. Gleich werdet ihr ein g r ä u l i c h e s Geheul zu hören bekommen. Otilie,、ja? da ist ja schon wieder dieser scheußliche Punkt. Aber der wunderbare Wirbelblitz wird ihn schnell beseitigen, Agathe. So. Einsprühen. Wegwischen. Ein Flick, kein Schreck. Fix ist er weg. So. Und nun. Zu dem staubigen Fenstervorhang. Gut, dass wir die Klopfe haben. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Kommt nur ganz dicht daran. Ich schiebe meine eisige Hand durch den Vorhang.、Stadaufs. Und bald, bald. Ja, doch. Sie haben mich abermals verschwinden lassen und meine rote, reiche Hand blau geklopft. Seine breitgeklopfte Hand wild durch die Luft wedelnd, entfleuchte das unsichtbare Gespenst aus dem Thronsaal. So hastig entfloh Huibu über den frischgebohnerten Fußboden, d a s s er immer mehr in Fahrt geriet und seine Flucht nicht mehr bremsen konnte. Wunschparty mehr aufhalten. Hilfe! Hilfe! Hui-Bu ward bis auf weiteres nicht mehr gesehen. Donnerwetter, war das ein Getöse? Hallo? Holla! Wo hast du dich verkrochen, Hui-Bu? Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Darf ich die hoheitlichen Blicke ergebenst auf die wackende Mülltonne lenken? Nanu, wie kommt die denn hierher? Sonst、äh, stand hier vor der Thronsaaltür doch immer eine Porzellanvase. Ja, bis heute früh, Majestät. Seitdem die königlichen Tanten auf b u r g e c k regieren, steht nichts mehr an seinem rechten Platz. Oh,、äh, die Mülltonne ist aufgegangen. Aber es regt und rührt sich nichts da drinnen. Hockst du in der Tonne, Hui-Bu? Nein. Hörst du? Mach keine fiesen a t t e m p t e n und steig heraus, Hui-Bu. Nimmermehr, solange die beiden Geisterscheuchen umgehen. In dieser Blechgruft ist mein Dasein wenigstens vor allem Ungemach sicher. Aber, aber dir kann doch nichts mehr passieren, wo wir alle bei dir sind. Wo ihr seid, sind sie nicht weit. Wie ihr seht, haben sie mich schon wieder weggeputzt. Und was glaubt ihr, wie weh mir meine Hand tut? Ich könnte nicht mal mehr einen Morgenstern halten. So ein Missgeschick. Ich wollte mir gerade erlauben, unserem Gespenst noch einen Weingeist anzubieten. Wenn es allerdings unsichtbar ist und kein Glas halten kann. Ah, in der Tonne ist genug Asche für einen dunklen Punkt.、Hm. So. Hoppla! Da erscheinen er und ich wieder. Her mit dem Weingeistglas. Ich habe noch eine zweite Hand zum Zugreifen. Sehr wohl.、Hm? Ah, mundet das köstlich. Ach, Herr j e bist du schmutzig, Huibu, wie ein schwarzes Aschengespenst. Wem sagst du das, Konstanz? Ja, ich knirsche ordentlich mit meiner losen Kinnlade. Vor Wut. Nein, vor Müll. Stellt euch vor, was ich ganz unten in der Tonne gefunden habe. Mein Buch spuken leicht gemacht für jedermann. Das haben sie einfach weggeworfen. Wenn das so weitergeht, werden wir alle ausziehen und den beiden Putzprinzessinnen das Schloss überlassen müssen.、Ah. Und Mit dem s c h l o s s auch die Speisekammer mit all den leckeren Speisen und den Weinkeller mit all den gefüllten Fässern niemals, niemals, solange noch ein Funken Geist in mir glüht. Ich habe auch schon etwas Prachtvolles in meinem Buch Spuken leicht gemacht für jedermann gefunden. Erinnert ihr euch, wie ich dereinst, Moment mal, wo habe ich das h i e r als, als kriechendes Ungetüm diesem Fürst Ladislaus zum Lallen gebracht habe? Genauso werde ich hier mitten in der Halle auf sie lauern, dass sie bei meinem Anblick vor s c h r e c k g l a t t umfallen. Oh weh, womöglich tun sie sich dann weh. Naja, also dir zuliebe könnte ich mich auf den Teppich platzieren, damit sie weich fallen. Wäre es dir so genehm, beste Konstanz, ja? Das wäre mir viel genehmer, hui-bu. Die Geisterstunde verrinnt, falls dieser Hinweis gestattet ist. Der Kastellan hat recht. Wir müssen uns sputen, wenn wir meine Tanten loswerden wollen. Jawohl. Und ich werde mich nun Mero als graues, kriechendes, augenrollendes Ungetüm so weit und breit auf dem Teppich ausbreiten, dass sie direkt über mich stolpern müssen. Oh, <lacht>、uh, wie schaurig. Schön schaurig möchte ich bemerken.、Äh, wenn es gewünscht wird, werde ich mir erlauben, noch einen zusätzlichen Kronleuchter zu entzünden, damit die königlichen Tanten unser Gespenst diesmal nicht überraschen. Vortrefflich. Wenn man vom Teufel redet, ist er meist nicht fern. Schnell, verstecken wir uns hinter der Säule. Konstanz hier? Kastellan. Gespannt lauerten das ausgebreitete Ungetüm und die hinter der Säule harrenden Schlossbewohner auf das Auftauchen der beiden Prinzessinnen. Doch nichts regte und rührte sich. Atemlose Stille herrschte im Thronsaal. Huibus rollende Augen glühten und funkelten hämisch im Schein der r u s s i g flackernden Kerzen. Und auf einmal ging die Tür auf. Oh, oh je, es ist bald ein Uhr und Zeit zum Nachtmahl.、Oh, aber, aber vorher muss noch dieser Teppich ausgeschüttelt werden, Agathe. Ja, rollen wir ihn gleich zusammen.、Ja. Dann ist das Schloss endlich wieder blitzblank und ordentlich, Ottilie. Ja. Ich rolle hier. Ich rolle dort. So rollen, rollen wir, wir den Teppich vor. Fort. Nein, weg, Paar, ihr Ruchlosen! Ich verbitte mir diese Rollerei! Ich liege d o c h auf dem Teppich! Julius, Julius, Julius, Sie haben schon wieder meinen dunklen Punkt weggewischt und mich verschwinden lassen! Dabei war ich so ein prachtvolles, graues, kriechendes, augenrollendes Ungetüm! Starr vor Entsetzen beobachteten der versteckte König, seine Gemahlin Konstantia und der Kastellan, wie die beiden Prinzessinnen, Den Teppich mitsamt dem eingerollten Geist zum offenen Fenster schleppten und dort gemeinsam kommandierten. Ich schüttle hier, ich rüttle dort. Schon fliegen, fliegen alle, alle Fusseln, Fusseln fort. Julius, ich fliege! Und wohin, Huibu? In die Tiefe! Ah, ah, verfehlte Fliegerei! Ah! Ich bin im Kastanienbaum gelandet und die störrischen Äste, die wollen mich nicht loslassen. Aber gleich komme ich wieder hinaufgeflogen.、Oh, hoffentlich hat sich unser geplagtes Gespenst kein Leid zugezogen. Mitnichten, Konstantia.、Hörp. So, da bin ich wieder oben bei euch. Bedauerlicherweise können wir dich noch immer nicht erblicken, Huibu. Das ist ja mein Übel. Wo sind die Putzbesen abgeblieben, Julius? Dort im Speisesaal. Nein, Sie sind hier hineingegangen. Ich bitte um Vergebung. Sie weilen in jenem Gemach. Hinter dieser Tür befindet sich neuerdings die Rüstungskammer. So werde ich mich selbst dort hinein in die Rüstungskammer begeben. Wir hören wohl schlecht. Du gibst auf, lieber Geist. So ist es, lieber Julius. Ich entschwinde, gramgebeugt, bis die zwei von dannen sind. Denn für uns drei! Ist kein Platz an einem Ort. Warte, das kannst du uns nicht antun, Huibu. Nein! Der Kastellan wird dir auch sogleich einen großen Trostpudding zubereiten. Nein, nein! Ach, ein wahrhaft trostloser Abgang möchte ich hierzu bemerken. Ich fürchte, dieses Mal hat Huibu seine Meisterinnen gefunden.、Musik Niedergeschlagen und hoffnungslos folgten die Schlossbewohner dem dumpf vor sich hinmurmelnden, unsichtbaren Gespenst, das weder Pudding noch Wein noch Versprechungen zurückholen konnten und dessen Schritte schlurfend verklangen. Aber als der König mit seiner Gemahlin und dem Kastellan die vermeintliche Rüstungskammer betraten, schrillte ihnen Hui Buos Triumphgetobe entgegen. h o r Ich o i bin aus Versehen zu den beiden in den Speisesaal geraten. Schmetterling, ist der Braten süß und die Torte salzig. Doch itzo sollt ihr beiden am eigenen Leibe erfahren, was es heißt, mich und mein s c h l o s s zu verschandeln. u i b u u u u u Hör nur, die. Die unheimliche Stimme, Ottilie. Sie dringt mir durch Mark und Bein, Agathe. Und was ist das für ein grausliches Knistern und Knarren, wie von lauter Kellermäusen? Das sind die Möbel. Ja, all die Stühle, Tische, Schränke und Truhen, die wir umgestellt haben,、oh. bewegen sich plötzlich. Und all die Bilder und Leuchter, die wir umgehängt haben, die schwimmen durch die Luft. Oh! Ah! Sie kommen direkt auf uns zu. Rasch hinüber zur Halle. Nein, nein, von dort kommt der Schrank. Schnell zum großen Fenster. Von da war der Tisch. Es gibt nur einen Ausweg. Wir müssen zum Thronsaal. Aber, aber das geht nicht. Die Möbel folgen uns auf dem Fuß. Schlag die Tür zu und schieb den r e g e l n vor. Ein Glück. Wir sind gerettet, Otilie. u i m m e l i l l e a n a t e Sie kommen durch die geschlossene Tür gewandert? Sie grauenhaft. Sie grauenvoll.、Oh, oh, mir stellt der Thron ein Bein.、Oh, ich schub's der Tür.、Oh, ich bin der Stuhl.、Oh, oh, oh, oh, oh, mir klopft der Leuchter auf den Kopf.、Oh, die s c h a d e t ü r hat sich auf den. Der Teppich um die Ohren rennte uns schnell. Sie uns peinigte. Das Delago hielt Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Dröhnend und donnernd rumpelte und rapperte, schwirrte und schwebte all das alte Mobiliar hin und her, kreuz und quer durch die hohen Säle und hallenden Gänge an seinen alten Platz. Dabei ächzte und schwankte das Schloss in den Grundmauern, sodass dicke Staubwolken von den dunklen Decken herabrieselten und sich wieder überall ausbreiteten. Und schließlich kamen auch all die l a n g b e i n i g e n Spinnen wieder aus ihren Verstecken hervorgekrochen und spannen blitzartig neue Spinnweben. Bis der besorgte König ausrief, Halt ein! Es ist genug Huibu! Genug Huibu! Unser Schloss stürzt noch zusammen! Zuvor müssen die zwei geisterhaft geloben! Wir geloben alles! Bei allem, was da spukt, foltert und rumort! Huibu, wie viel, viel, viel mehr schwören wir! Es sei! So will ich wie ehedem meinen schaurigen Punkt wiedersehen! Ja, ja! Ich verschütte Bratensaft! Sofort! Ich verschmiere Schokoladentorte dort zu einem dunklen, dunklen Punkt am, am alten Ort. h u i b u Hier erscheine ich! h u i b u o h ein graues, kriechendes, augenrollendes Ungetüm.、Oh, ein gespenstischer Geist. Neffe, die Wasserkaraffe. Nicht das Riechfläschchen. Wir, Wir fallen in Ohnmacht. Nein, nein, lieber nicht. Hier auf diesem Schloss sind wir beide unerwünscht, Agathe. Ja, fahren wir besser dorthin, wo man unseren Ordnungssinn mehr zu schätzen weiß, Ottilie. Ja. Na, Julius, wie habe ich das vollbracht? Gratuliere. Diese Verwandtschaft wären wir glücklich los. Du hast sie prächtig verscheucht, Huibu. Äh, äh, auch ich erlaube mir, meine ergebensten Glückwünsche auszudrücken. Oh. o h das war doch nicht der Rede wert. Seht mal, Sie haben vor Schreck eine Flasche Politur zurückgelassen. Damit kann ich meinen dunklen Punkt immer wieder erneuern. Aber das Zeug ist farblos, falls ich als Kastellan darauf hinweisen dürfte. Ja, das ist ja gerade das Schauerliche. Einen unsichtbaren Punkt kann man nicht sehen. Und was man nicht sehen kann, das kann man auch nicht mehr wegputzen. Und so werde ich euch auch fürderhin wieder allnächtlich zur Geisterstunde erscheinen. Als Hui-Bu! Das f l o ß g e s p e n s t mit einer rostigen Rasselkette. Uibu! Uibu! Uibu! Uibu!